dink ons amal teem so bestoontig die gedeelte wat jy is vir gang die eer, jy vader en jy vader en jy ek het so twee verstaande vertalings en daarvan vere gepleis die eerste een kom in die aplikantse bybel van amal dit is die bybel wat geskryf en verloog is waar handel jy ook oors met jy sal dan dank en gelukkig heer in die dank van die Heer die vir jou geel dan die Amplified-vertaling van die weibelse panne en dan die baie neu verkleiding van die stok wat wei keef op jou vader en jou madder so dat jou duizeling vir heran en die naam dit wil jou taak nie sien. Die eer wat in die word met respect en die Engelse Amplified-vertaling uh, kom die stilie bij van genoersam wees aan jou oor zorg vir jou oorlis, um, dit wat maak op elke kind sy pak een of ander tyd vorm, wat ek sy oorlis, wat ek kan sorg, as ek in die eeuwige self kan sorg. Dit is wat jy oorlis, wat ons tafel ook mees, um, dat ons ook, ons oorlis, met respect sal verhandel, en sal nie ver, eer, gehoorsam sal wees, ook vir sal sorg. Ek weet nie van jou nie, maar, Ek is nie altyd so saam aan jywe gebod nie. Um, dalk is daar van jylle wat saam met my jou stof wil Kom ons raak stil om aan dit voor die heren. Dalk is jou moeder al baie jare terug Maar het is goed om jy terug te dinkt ook aan um, Maar optreden invas het recht om het van liefde en respect voor weurzaamorven. de la van die bedoel die en in Jesus Christus sy enige goede Seen ons Heer wat opvang is van die Heilige Geest Ek het ek maar een behoefte aan water in die, die het ons dat die voor alle zorg toose vader het soos in die dat ons levens en ons tyde in die hand is. En ons voel bedurf om te ween dat groter is as ons self wie ons ons levens kan toevertuigd dat ons levens brug en bestuur en blij omdat sy doord oor hul vir gebruik om dit te doen en ons kom bid van ochtend dat u die woord van ons sal oorbreek en heilige geest dat u die dode wetters so op op die oor die levens maak in ons minister ons bid het in Jesus naam Ek is nie as in die volgende skyfie vir julle weis dat ek met WhatsApp gekry het na volsgingen bewijs as jy vir jou eie vult in lag, dan kan ek jou leraan sienlik verleem maar as jy vir jou vrugse vult in lach dan kan ek jou leraan sienlik verkom <lacht> um, Man, sies ek lief dit is maar verserter jy lang wil dan laat die nie vir jou vrouwse fout in. Dis ongedek af so dat moeders en maas en vrouwens, dit wil ons die skuld vir baie goed in die dierwe. Hulle is ons hoef het, het naversnoen bewijs, um, die enigste sond op aarde, want sê, ons dan die sondes nie, hulle, hulle dierf daar met die huile om Toon nie moet gesê, maar dit is ons nooit verkeer nie, want nou rechtig, toon moet die kies gesê. Maar vrouwens krij dukkels die skuld, moeders krij dukkels die skuld, dit is goed verkeer. Pas um, jy met jou kinders laat is, dan sal Ruben heel waarschijnlijk sê, Ma, uh, dit is jy wat met so, soor die kinders gauwer vang in vir die kerk. As die kinders toch feiderig um, is, dan sy nie Ma skuld krij, wat nie die kinders mooi schoongemaak het, en, en die mooie skorterer aangetrek het As die kinders stout is, dan sal ma die skuld kry, en die kinders die manierie geleer het nie. Um, so, a moeder en a ma krijg nukels die skuld voor baie manierie lewe. En dan sê daar nog paar mense, wat van is, dat die bybel in die negatief vervrouwens praat, en dat ons hulle baieke vorm altyd Evakie in te sleut in te sê, dis dier Eva wat die sonde in die wereld gekom het. En dan die volgende naam wat hulle ingooi is Belila, wat vir Simpson verleid het. En daarmee ons ons een bykie dieper lees, ek weet van die bybelsteer wat in die Dealf is. Uh, hulle sal sê, maar die, die vrou word vergelijk met Babylon wat er symbool is van alles wat slecht is in te kombaar. Verochend gaan ons lees van sy oor, Mozes, sy vrou. Kom ons kyk in die tekst. Toen Mozes had een eendag by die plek langs die pad geslapen, en die Heere daar naartoe gekom, en by van Mozes boodmaak. Mozes, sy vrou, sy oor, aan een voor klipmest, en sy snuie haar sien sy vooruit af en sy raakte almeer aan Mooses' voete. Sy het van Mooses gesê, Jy is my man, hierdie bloed sal jy beskerm. Toe het het sê, het die Heere van Mooses gedos en het Mooses nie doodgemaak. Sy poora had gedink aan die beskermis toe sy het dit gesê. Verskrikkelijke, interessante teks. Jylle kan nou maar weer gaan wees met die baie hoog, as net die versies wat ek het Nou, as een mens die context van die gedeelte wees, dan sien een mens dat Arne Sikora ook die skuld gekryd voor baie goed. En, en een van die redens waarom sy die skuld gekryd is, omdat sy nie een Israeliet was. Sy was een kussiek. In toe Mooses nou met die kassiet die sy toe is sy broer en siste in ab en aans oor hierdie broer van ons wat nou met die mysie trouw wat met die ander taal en ras nie, wat hy gaan bekapel. Dit het gemaakt dat Aaron en Mirjam redelijk ernstig met die Mooses gepraat het, en om verman het en hom omdat hy vir vreemde vrou opgevat het. En dan lees ons, toe sy vir sy oorraag vermanen, het, het die Heere vir my lang gestaf met van Lazard. Nou, ons gaan nou nou by die Heere vir dit kom. Maar het lyk vir my, as een mens in die, die gedeelte lees, en jy somtijds in die leinde dat die mens achterkom dat Sybora een baie sachte plekje by God gehaad dat hy baie vivaal is en die mens leid het af uit die verhaal wat ons gelees het vanochtend en is jy ons buikie wei in die eers en Moses weet ons die man van Sybora was was een man van God op pad met die missie jy sal ondouw dat hy by die brandende bos een ervaring gehad het van God wat aan hem verscheid het God wat vir gesê het, Mooses, jy is die man jy wil die volk van my ek leid uit die gutte uit na die wat ek gee sal omwis en daarmee saam het, het God het vir Mooses moeilik gemaakt om met Godse kracht op haar wonderwerking te doen in die proces om uiteindelijk ook vervaring te oortuig Godse volk ontdek. Moses was so gefokus op dit wat die Heer vir gegeet om te doen. Die roeping wat hy gekry het by die brandbos. Dat hy aan niks anders kon denken. dat Jooses wat ons nou goed het geword het in Farouwse huis en later ook om stuint is, dat die gebruik van die besnijding begin vervaag het in die tijd op die achtergrond geskyf het. Nou weet ons die Joodse godsdienst die, die, die jo Jodehuismen het, het bepaalde, Joodse sienkies van 8 dagelijke besnijding is. Maar het luid vir my ons op die gebruik, en dat tevillig Mooses daar met in sy paleis, was in datel ook in die hoestuinen is, op die gebouw, en so bieke afgeplaat of afgewaard Kan ek so bieke met woorde speel? Mooses was so bezig met die dinge van die Heer, dat hy nie gefokus het op die Heer van die dinge, is op die roeping wat God van gegeen het, om sy volk uit te reide uit die te, dat hy nie met die begin begin en waar was die begin? Hy het sy huis gesê achter Weela hy het sy seens nie aan God gewijn nie, hy sy seens nie die besnijdenis laat kreien en dan lees ons hierdie En die harde woord wat een mens betekend wil mislees God het so kwaad geragd dat hy Mooses wil doodmaak dink nou nie wat sy tragedie sal nie gewees het as, as Mooses wel doodgemaak is, hoe sal die hele verhaal van Israal sy uitdoek uit die, die dan afgespeer of sal iemand anders sy plek het genoem of sal hy daar gebleid het? hierdie tragedie sal alles in weite gewees in daarna omdat Mooses nie sy eierhuis in orde gekry en dan kom sy toera op die toneel en stil sy a paai belangrike man in die verhaal Mooses is een vrou sy toera wat omreik van die dood en moet doen sy dit sy besnijde seens en sê aan Moses Jy is nou my bruidegom wat dier nie beskerm word en dier die daad wat sy voorraad doen om dit wat Mooses nagelaat het bring sy eindelijk herstel tussen God en Mooses versoening bring sy eindelijk herstel en versoening tussen Mooses en sy gesin en alles te dank dat ek sykise vrou Sephora, Mozesse se vrou ek glo dat die optrede van Sephora genoeg rede vir God was om vir my aan te sê, jy het nie rede om te sê dat het een slechte vrou is, vir die Mozes nie makar is, jy ken jy sy oor nie en op grond van die oordeel wat Mirjam oor vir sy oor het en na dat afgepraak het en tegen die lievelik was het God vir Mirjam met my gestraf. en die rede daarvoor was dat God op een manier van sê, maar ek het ook een bloedband met sy oor al is sy die krisetiese vrouw Wat sy verantwoordelik het geneem vir Mooses sy gesin en toe Mooses nie sy verantwoordelik hierin nagekom het om sy seens te afgesnui nie, het Sephora aangetrede kan ek maar sê vir een naam heil en vandag het ons nie rechtig meer die besnijding is nie in uitsonderlijke gevalle wel ja maar die besnijdenis het in vervulling gegaan in Jesus Christus en die doop en die plek toegeneem van die besnijdenis. Vandaag is daar net soveel se poras in ons midden as wat se pora in daai tyd in ons vervull het. Vrouwens, Al om die booggroep te waard te maak. Vrouwens wat moet instaan vir die mans wat afwezig is. Vrouwens wat in die mans moet saamsleep, kerk doen en hy moet omheers en ten hulle wil het sê. Vrouwens wat die kinders groot maak en saams met die bed sê die bybelstoes lees en die gebed doen. Vrouwens wat instaan vir mans wat net nie daar is. te wil mans bezig is met die sogenaamde grote belangrijke god, ek moet in maak, ek moet geld inbring daai deeltie is die vrouwse verantwoorde die die, die grootmaak van die kinders, die geestige verzorg van opvoeding van die kinders dit is die vrouwse linders kan ek met die manstaat verreng staan daar, dat Mooses die meest saadmoedigste van alle mense van sy tyd was. Nou, as Mooses in die sterk getrapt het, om nie gehoorzaam te wees aan God nie, om nie sy verantwoordig in die gesin na te kom nie, wees ek in hy om dit te doen. Ons is maar net soos Mooses. Ons is ook maar lief om die goedies aan te gee na ons vrouwens. Hulle is die sachte mensies. Hulle is die wat die hart heet. Hulle is die moeders. Hulle is die God so gemaakt. Hulle moet die hy deeltie doen. Ek sal sorg vir die geld en vir een paar ander goed. Maar, maar hulle moet ja, die versorging doen. Hoe die geestelike versorging doen? Dan laat ons toe dat ons vrouwens die geestelike verantwoordelike van ons huisgezinne wil neem. Dit terwyl die pa die hoofd van die gezin. Ek het nodig, nie nodig om myndies bak en hand te halen dat sy hylle my die men beweeg enke daar op is om weer vir die man te sê, jy moet jou rechtmatige plek in die huis te neem nie om te domineer nie, nie om te regeer nie, maar die geestelike verantwoordelike, die geestelike hoofd, vanweer hy is gesin te wees. Is ons nie daar bezig om ook ons vrouwens, ons moeders sonder bokke te maak, die skuld te geef verwaaie van ons dat wij ons nie kerk sonder hulle lewe naast, want is nie, weet jy sê paar weet het wees, maar ek weet jy naast, en, maar ek wil nou my nie self so um, ja, aanstel te sê, ek weet hoe julle voel nie, maar ek het daar in die twee maar in die wet wat is a huis sonder maan? Um, ek het dit nie achtergekom, daar is net goed iets wat een vrou ook in een huis doen in een huisgesin doen in verhoudings doen wat ons mans nie kan doen uh, ons moet al net weer ook op hierdie moedersdag op lied waardering vir vrouwens en vir hoeders en die rol wat hy in ons leven speel en die bybel is hier net nie vir vrouwens en jy kan hier maar de lille aan het zo maar daar is hoeveel die ander vrouwens in die bykel wat uitgeligd word om te sê, die vrouwens he, het een, een inpak gehad op die samenleving op die, op die pad van die wereldse geschiedenis ek denk sommer aan, aan Isaacse vrou Rebecca ek denk aan Raga daar in hierdie aan die richter die boore aan Korinwester mag die lena aan Didia virke verkooster. So kan ons eindeleus lang gaan van vrouwens in die bybel, wat een deesvergevende rol gespeel het in die geschiedenis van daartuid. Mag ek my neks een kiever uitstek en sê die toekomst van ons kerk die toekomst van ons gemeende hier uit in die kooland. Denk ek gaan my groot mate ook afvang van ons vrouwens sy getrouwheid aan die Heer. Het ons vrouwens een baie keer vir ons mans een voorbeeld is en een verbinding is om die Heer oor alles liefde te heer en te doen. Sê ons te midden van hoelik omstandig het is dit ons ons vrouwens, ek, verlede jaar in die droogde tyd in Vriendal gesien, hoe die vrou ons kry as die man is wat bankrotskap in die gesigstaan in die boorde. Maar Is die vrou wat die man sy handen moet omhoog hou. Dis die vrou wat die man moet ondersteun. Dis die vrou wat die man moet in praat en sê, ons gaan nie nou leenie. Dit is donker op ons, maar ons kan nie nou nie. Ons het die God wat vir ons sorg, ons moet vastbuit. vrouwens en moeders is die riggraad van ons saamgelewe sonder hy ons verhaas sonder hy hierwees sonder hy deems en die verantwoordigheid wat hy somtijds neem vir ons huisgezinne sonder hy deersettings voel as wat ons op by slechte plek gewees het as ons vandag is en ek geloof vrouwens ek ook een aanleiding te wil, om juist okeer leven te breng in dit wat ons gesin nou nie gebees. Dat ons ook moet bid dat die Heer ook weer in ons gesin waar paar maal enkeers is of een enkel maal voor eenkel een paal dat ons ooit daar ons beste vorm kan geën. Daar is ons nou een uitdrukking en het um, is grak onderwijs gesê achter elke succesvolle man staan daar een vrou wat aan ons vertel dat die verkeer is ons kan een rekkie daarover lach maar het is nie heel te mal waar het is nie heel te waar dat vrou is. soos een druk kraan is waar die heel tyd nek, en miskies nog eenmaal sy woord maak soos die druk kraan, as jy weet wat dit is. Dit is die waarheid. As achter ons nie een moeder gestaan het, een vrou gestaan het, wat ons in die lewe gebind het, en ons moet liefde, en die heb ons gemaakt, en moet waardes, dan sal ons tot die gedeel Daarom, achter elke sukses voor een man, is daar een moeder, wat die Heere vir ons gegeet, wat in ons levens kom inploeg het om beleef, vir ons kom iets geet, so dat ek en jy die mens kan wees wat ons van is. Kom ons sê vandag, dankie vir die sy ooras, vir elke vrou wat sensitief die Heere sy streng word, en bereid is om op te trede, so ons gesin die Heere is. Amen. Amen. gebed stuif. Daar is een kom die mense wat is. Dan is daar ook die ander saken wat ons voor doen, die verkiesing dat die verkoose leiders vrede en voorspoed vir ons land nastreef en terug tegen God die bewaard En dan by van 2 en die handerichting gaan na morgenochtend Sessie Afrikatu, ons het net al daaronder bij in die saal ook, het uh, iemand vir ons voorbeelding gedoen en ons uitgestuur namens die gemeente om ook, ook daar die gemeente te gaan dit gaan uitdaging uh, is en wil dit wees waterscheiding is en wil wil dit waag om te sê daar is baie baie um, ethische goed en renevante goed vir ons dag dat daar besluit vir so as het lief wit vir ons wit, vlies en groene verbaas het in van goe af. En dan mens in ons een wat worstel met depressie, met ziektes en met financiële dood. Die droogte in my beer, doorkaap, oorskaap en baie andere plekken, ook maar hier bij ons, om uh, ons bid vir einkoms, en dan die vervolgde gerust in die wereldwijd, waar, waar eindelijk maar nie één groot behoefte het, dit is dat ons vrede sal Waarvoor ons dankie vir en grootmoeders wat vir kind en keind in ons getrouw en liefde tot die van die Heer opgevoed het, dankie vir soeveel syk en die wat groot operasies oornegaan het, die volkome herstel het ons prijs die Heer daarvoor. Kom ons keer geleentheid, het is stilgebed waar ons oog in die saad het in. Amen. En wat ons sê, vir ochend nie net vir moeders wat vir ons gegeet nie, maar ook vir soeveel ander gauw is. Ja, ek denk so aan moeders wat ook vir ons geleer het om maar werking te lees. En die Heer bid ook vir ons self te kan voorsien. En die bed ons elke dag ook om u bezig as Heer, in die kan ons ook vir u dame en sê, gebruik dit om u konekruid te uitkom. In Jesus' naam. Amen. Ons gaan afsluit met een laatste lied waar ook die Heerise Seen toesing op ons moeders. Die eerste vers gaan ons allemaal saam sim en dan die tweede vers van die hul na haar, dan gaan we die mans graal om aan die kant te brengen, en dan gaan ons als mans dit ook vir die moeders toeschake. die eerste versie allemaal samen in die tweede versie. Die